نستعلم سا كومنتار وسيتيس كاقيدة والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناكمل قراتي باوزة كاجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم min gairi tahrifa ta wala ta'til wa min gairi takyif wala tamthil kaže od vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala je vjerovanje u sva svojstva odnosno osobine kojima je sebe opisao u svojoj knjizi ili ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu te'ala alaihi ve sellem bez tahrifa izmjene, bez ta'atila nijekanja, bez tekjifa, kak kakvoće i bez temthila poređenja. Nakon što je šeikhul islam ibnu tajmije rahimehullah pomenuo šest temelja ili osnova islamskog vjerovanja, a to su vjerovani u Allaha, vjerovani u Allahove Meleke, vjerovani u Allahove knjige, vjerovani u Allahove poslanike, vjerovani u Sudni dan i vjerovani u Allahovo ve subahanehu veta'ala određenje, šekhul Islam ibn Taymiyyah počinje govoriti o jednom od ovih šest temelja islamskog vjerovanja iz njegovih riječi imani a od vjerovanja u Allaha zaključujemo da počinje govoriti o prvom temelju i najvažnijem temelju islamskog vjerovanja a to je vjerovanje u Allaha subhanahu vata'ala kazali smo braćo na zadnjem dersu da je vjerovanje uzvišenog Allaha subhanahu vata'ala Prvi i osnovni temelj islamskog vjerovanja. I iz njega proizilaze ostali dijelovi imana ili vjerovanja. Također smo kazali da vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala obuhvata četiri stvari ili četiri uvjeta. Ukoliko jedan od tih uvjeta ne bude ispunjen, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti ispravno. Koja su to četiri uvjet? Prvo, el imanu bi vujudila, vjerovanje da Allah postoji. Drugo, el imanu bi rububijeti, vjerovanje u Allahov rububijet, odnosno jednoću Allaha u njegovim dijelima. Treće, el imanu bi uluhijeti, vjerovanje u Allahov uluhijet, odnosno jednoću Allaha u dijelima njegovih robova, odnosno ibadetu. I četvrto, el imanu bi esmaihi wa sifati. Vjerovanje ili jednoća Allaha u njegovim imenima, uzvišenim i savršenim <coughs> svojstvima, te da Allahu niko nije sličan niti, niti ravan. Dakle, počinje govoriti o prvom uvjetu ili temelju islamskog vjerovanja, a to je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Ibnu Tejmija rahimahullah, Omin imani billahi el imanu bima osabih in ne vse ufikikibi. Ev bima aah u bihhi rasuluhu Mohammmedunsalallahu deele. Kaže od iane u Allaha, od vjerovanja v Allaha je vjerovanje u sve osobine ili svojstva koji ima je Allah sebe opisao u svojoj knjizi, odnosno Kuranu ili ga je opisao Muhammed Mohammmed Sallallahu, ali v selleme v sunnetu. Iz ovih riječi, šehu islama ibn-u možemo zaključiti dvije stvari. Dvije stvari. Prva od njih, jeste da ibn-u Tejmije, rahimahullah, govori o kojoj od ove četiri vrste vjerovanja u Allaha, odnosno uvjeta? Prvoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj? Vjerovanju u Allaha, obuhvata četiri stvari, ili četiri uvjeta. Iz ovih riječi koje smo sada citirali. Od Ibnu Tejmije. O, kojoj, o kojem uvjetu od ova četiri govori Ibnu Tejmija? Ili govori o svima, svima, svima četiri? Pročitajte tekst. Zato sam i drnio tekst. Kaže od vjerovanja u Allaha. Pazite, od vjerovanja u Allaha. Što znači da ne govori o svim uvjetima. Je u redu. Već o jednom dijelu. Nije rekao vjerovanje u Allaha, nego od vjerovanja. Dakle, dio vjerovanja u Allaha, kaže, je vjerovanje u sva svojstva. Kojima je Allah sebe opisao u Kur'an ili ga opisao u poslanika, ali i sad u sunnetu. O, kojoj, o kojem uvjetu govori? O prvom, drugom, trećem i četvrtom? Morim? Ne čujem. O četvrtom. Jednostavno, o četvrtom. Šta je četvrti uvjet? Vjerovanju u Allaha imena i svojstva svojstva kada smo govorili ili komentarisali knjigu tauhida bilo je govore o kojoj od trećoj vjerovanju u Allaha u ili ibadet je li jasno međutim šejh ulisam ibn tajmi govori sada o četvrtoj vrsti ili četvrtom uvjetu vjerovanju u Allaha a to je vjerovanje u Allaha imena i svojstva zato kaže wa min al-iman od vjerovanja u Allaha je vjerovanje u Allaha Svojstva onako kako ih je on spomenuo u Kur'anu ili je Muhammed s.a.v. spomeno u sunnetu. To je jedna stvar. I druga stvar koja se da zaključiti jeste da govori samo o čemu? O Allahovim svojstvima. Dakle, ne govori o čemu? O, o imenima. Ne govori o imenima. Jer nije rekao od imane u Allaha je vjerova, od imana u Allaha je Vjerovanje u sva Allahova imena i sva Allahova svojstva, već je rekao u sva Allahova svojstva. Neko će upitati zašto. Zašto Ibnu Tejmija nije spomenuo imena, već je spomenuo samo svojstva. Reciš To je jedna stvar, tačno. Barak alafik. Prva, prva stvar jeste što, ako se sjećate, ranije smo govorili da svako ime sadrži svojstvo. A svako svojstvo ne sadrži dobro. Ime. Tako da je poglavlje poglavlje o Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama veće od poglavlje od Allahovim subhanahu wa ta'ala imena, imena. I zato Ibnu Tejmija govori o čemu o Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama odnosno njegovim svojstvima. Nadam se da je ovo jasno. To je prvi razlog. I drugi razlog vraćam što razilaženja među umetom Muhammeda s.a.v. u pogledu Allahovi imena gotovo da nema. Dakle, gotovo sve grupacije i skupine prihvataju Allahova imena. Ar-Rahmane, al-Malike, al-Qudduse, al-Salama, al-Mu'min. I niko ne pravi polemiku oko toga. Je ja u redu? Međutim, kada je riječ o svojstvima, tu nastaje problem. Tu nastaje polemika, tu nastaje razilaženje i tu nastaje problematika. I o njoj govori Ibn Taymiye, rahimahullah. Zašto? Zašto? Da bi ukazao na ono što je u tom pogledu ispravno i šta je u tom pogledu neispravno. I to su dva ključna razloga zbog čega govori o Allahovim svojstvima, a ne govori o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenimo. Da li je ovo jasno, braćo? Ako nije jasno, prekinite me, jer cilj komentara ove knjige da bude jasno. Nije cilj samo da slušamo, a da ništa ne, ne shvatimo i ne, ne naučimo. Reci, brate. Svako ime ima svojstvo Svako ime U sebi sadrži svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala Ali svako jeste Ali svako svojstvo ne sadrži ime Najveš ću ti primjer da stvar bude jasnija Kada kažemo molim? Još bolje s primjerom Govorili smo mi ovome detaljno Detaljno detalj. I bio si tu Dobro, zaboravi si, zato što se ne piše Kada ime Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovih imena jeste Ar-Rahman. je rahman, Ar -Rahman. Ja u redu? Šta znači Ar-Rahman? Milostivi. To je ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz ovog imena zaključujemo da Allah posjeduje svojstvo koje se zove Rahmet ili Milost. Jel jasno? I kada kažemo od imena Allaha subhanahu wa ta'ala jeste Al-Khaliq. stvorite Iz ovog imena proizilazi svojstvo stvaranja. Je li jasno? Međutim, obrnuto nije obavezno da svako svojstvo sadrži ime. Pa kada recimo kažemo, kada recimo kažemo, Allah se iznad Arša uzvisio. To je svojstvo, iz njega ne proizilazi ime. Je li jasno, brate sad? Kada kažemo Allahovo lice, to je svojstvo, ali iz njega ne proizilazi ime. Kada kažemo ne ga drijemež niti san, to je svojstvo, iz njega ne proizilazi ime. Tako da svako ime, bilo koje ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sadrži svojstvo. Koje god ime da pomeneš, koje god ime, ima svojstvo. Ali nije obavezno da svako svojstvo ima ime i zato je poglavlju po Allaha subhanahu wa ta'ala svojstvima šire, opširnije, obimnije od poglavlju po Allaha subhanahu wa ta'ala imenima. Da je ovo jasno? Zašto Ibnu Tejmija, rahimahullah, govori o svojstvima, ne govori o imenima? Zato što je polemika i razilaženje među umetom u pogledu Allah i mena minimizirano. Dakle, gotovo da ga nema. Osim kod nekih skupina koje nisu vrijedne pomena. Međutim, kada se govori o svojstvima, tu je problematika. Tu nastaje razilaženje. I zato Ibnu Tejmija u ovoj krizi, govori o svojstvima, osobinama Allaha subhanahu vateala koji ima svojstva i osobine ne bili razgraničio i objasnio šta je u tom pogledu ispravno i šta je akideh ili sunneta i šta je u tom pogledu neispravno neispravno. Da li je ovo jasno? Nadam se da je jasno. Dobro. Iz ovih riječi Ibnu Tejmije koje smo citirali rahimahullah možemo izvesti tri ključna pravila. Tri ključna pravila. Ehli sunnata ulj džemata vezana za vjerovanje u Allahova subahanehu wa ta'ala svojstva. I ova pravila je jako bitno da zapamtimo. Jer će nas ona pratiti ne samo u toku komentara ove knjige, već u našem životu. I da nam to bude šta vodilja kada god se spomene bilo koje Allahova subahanehu wa ta'ala svojstvo, oko kojeg dosta ima polemike, pa i kod nas sada, Da znamo kako tome da pristupimo. Da znamo kako tome da pristupimo. Kaže Ibnu Tejmi. Uomine li imani billahi. Kaže od vjerovanja u Allaha. El imanu bima vosafe bihi nefsehu fi kitabi. Od imana u Allaha jeste vjerovanje u sva svojstva koji ima je Allah sebe opisao u svojoj knjizi. To je prvo pravilo. Koje glasi? wierowienie u sva svojstva i sve osobine koji ima je Allah tebaraka we taala sebe opisao u Kur'an. Dakle naše vjerovanje i naša akida i naše ubjeđenje jeste da prihvatamo sva svojstva i sve osobine koji ima je Allah tebaraka we taala opisao sebe u Kur'an, dakle u svojoj objavi. Dakle to je prvo prvo pravilo. Jer Allah je sebe u Kur'anu, i vi to znate, nazvao određenim imenima. I opisao je sebe određenim svojstvima. I mi smo duži u to vjerovati, jer je to objava. Jer je to objava. Jasno je prvo pravilo. Veoma. Dobro. Kako se dijele Allahova subahanehu ve ta'ala svojstva? Kako se dijele Allahova subahanehu wa ta'ala svojstva. Kažu islamski učenjaci, Allahova subahanehu wa ta'ala svojstva, obratite pažnju, Allahova subahanehu wa ta'ala svojstva, dijelimo na dvije vrste, na dvije vrste. Kaže prvo, as-sifatuh thubutiyye, imate napisano ovdje, pratite, ovi koji imaju listov, kaže, as-sifatuh thubutiyye, kaže, Allahova potvrdna svojstva. Vidjet ćemo šta to znači. To je jedna vrsta. Kaže druga vrsta, selbije, negirajuća svojstva. Dakle, imamo dvije skupine, Allahovi i Tebara Keva Teala osobina ili svojstava u Kur'anu. Prva je, es, es Šta znači Subutije? To su ona svojstva koja je Allah Tebara Keva Teala sebi potvrdio u Kur'anu. Je li jasno? I druga vrsta, aselbie. Kaže negirajuća. To je on to su ona svojstva koja je Allah negirao sebi u Kur'anu. Dakle imamo ona koja je potvrdio, imam ona koja je koja je negiran, negirao. obe ove vrste. Dakle potvrdna ili negirajuća svojstva Uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala dijele se također u dvije u dvije vrste. Prva je kaže el-zatije Edhatije. Šta je Šte edhat? To je Allahovo biće. Dakle, to su ona svojstva koja se tiču Allahovog bića. Kaže i druga vrsta. Es sifat. El fi'lije. Svojstva koja se tiču Allahovih dijela. Dijela. Ponavljam. Allahova svojstva dijele se na potvrdna i negirajuća. I potvrdna i negirajuća imaju dvije, dvije grupe prva su svojstva vezana za Allahovo biće, za njegov zat i druga su svojstva uzmišnog Allaha vezena za njegovo dijel. Biće vam jasno sad kroz primjere. Biće vam jasno sada kroz primjere. Ko će da mi navede neko svojstvo subutije, dakle potvrđujuće svojstvo Allaha u Koranu? Jedan po jedan. Reci ja. Recimo Allah te barake u teala je Spomenuo svojstvo milosti u Kur'anu i potvrdio ga sebi. I rekao da je on šta? Milostiv. Da je on milostiv. Tako da je milost, jel potvrđujuće ili nagirajuće? Potvrđujuće. Dobro. Koja vrsta potvrđujuće? Vezano za zadat, za njegovo biće ili za dijelo? Ili biće? biće. <laughs> Zašto za dijelo? Ovo svojstvo milosti spadaju u jednu i drugu grupu. Dakle, ono je dhatije i fialije. Kada kažemo milost, dakle, Allah te barake wa ta'ala je milostiv. I to je svojstvo koje je njemu stalno. Je u redu? Međutim, u odnosu na stvorenja, ono je šta? Fialije. Dakle, vezano za dijelo. Je jasno, braćo? Dobro. Dajte još neko potvrno svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala u Koranu. Pored milosti. Recimo, svojstvo... Opskrbe, onaj koji daje obskrbu ili svojstvo obskrbe, da Allah obskrbljuje. Allah je to sebi potvrdio u Kur'anu da je on taj koji daje obskrbu. Dobro, davanje obskrbe u koju vrstu potvrdnog svojstva spada u zatije i nefijalije u drugo. Vezano za dijelo. Je u redu? Jer Allah te barak je otela obskrbu dijeli svojim robovima. Je jasno, broćan? Dobro, dajte još neko svojstvo. Živi, živi, alhaj, život, vječnost. To je potvrdno svojstvo. Allah je potvrdio sebi u Kur'anu da je on živi i vječni. Jel' jasno, braćo? Koja vrsta potvrdnog svojstva? Za biće ili za djelo? Za Allahovu subuhanova ta'ala biće. Recimo, kada Allah kaže da sve zna svojstvo znanja, to je potvrdno svojstvo. Vezano za biće ili djelo? Za Allahovu subuhanova ta'ala biće. Allah usmrćuje i oživljava. Potvrdno svojstvo. vezano za? Za dijelo. Je li jasno obraćao ova podjela? Dobro. Navedite mi neko negirajuće svojstvo Allaha te bareke o tala u Kur'anu. Ahmed? Nećemo tako uglasne. Recimo, drijemeš i san. Allah te bareke o tala je rekao La te huduhu sinatun wala neu. Kaže, ne obuzima obuzi ga. Ni drijemež niti Niti san. Dobro. Drijemeš i san. Da li je to svojstvo bića ili svojstvo, negirajuće svojstvo bića ili dijela? Bića. Bića. Dakle, Allah te barakevoteala nije mu potreban, dakle, njegovom biću niti san, niti mu je potreban, driemeš. Dalje? Negirajuće svojstvo. Allah te barakevoteala je zanjekao da je njegova ruka stisnut. Pa je rekao, E, uh, وقالت اليهود I govore jevreji Allahova ruka je stisnuta. Gulet ejdihum walu bina ma qalun. ruka je stisnuta i neka su prokreti zbog onoga što govore. Pa Allah to to negirao. Ovo je negirajuće svojstvo koje. Je? Bića ili? Bića. Ovo je negirajuće svojstvo bića. nije. Dobro. Nije rođen i rodio nije. Nije rođen i rodio nije. Takođe negirajuće svojstvo الله اكبرك و تعالى الله اكبرك و تعالى الله تبارك و تعالى زنيكو السبي ناسيلا ناسيلا الله انكم ان الله اه, اه, و, اه, وما ربك بظلام للعبيد ا تвой gospodarne chini nasille swoim robojma pa allah za za djelo, tako dakle, vezano za djelo. Allah ne čini nasilje, nasilje svojim robovima. Takođe gaflet, dakle nemar. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Kaže Allah nije nemaran prema onome što vi radite. Pa i Allah za nijekao nemar. Dakle to je negiranje svojstva Allaha te bareke u njegovu biće biće. Jel ovo jasno vraćova podjela. Nadam se da je malo rečeno. Allah nije nepravedan prema... To je negirajuće svojstvo. Dakle, negirajuće... Allah je zanegirao nepravdu. Zanegirao je nepravdu. Nije nepravedan. Nije nepravedan. Prema svojim rovima. Dakle, to je negirajuće svojstvo vezano za dijelo. <hkuh> vezano za... Dijelo. Dakle, broćo, morate svati dokumentar komentar knjige dakle, to nisu drsovi koji treba da vas jel, rasplaču i tako dalje. Dakle, ovo su drsovi naučni. Sami ste odabrali akidu vas tije. Tako da... Ovaj, ali se nadam da su korisni, da treba ove stvari da jednik zna. I ovo su osnove našeg, našeg e, vjerovanja, iako ja znam da naša braća više vole drsove, ja, koje će im srce razdrmati i gdje će suzu pustiti. Ovaj, ali to su kratkoročni drsovi. Ovo o čemu mi govorimo, to su dakle dugoročni drsovi da čovjeku ostane nešto od ilma i znanja u glavu. Dobro, Ova podjela Allahovi te barake, svojstava nadam se da je, Jasna. Zato mi potvrđujemo svako svojstvo kojim je Allah sebe opisao u Koranu i negiramo svako svojstvo koje je Allah subhanahu wa ta'ala sebi, sebi negirao. Svejedno, da li je to svojstvo njegovog bića ili njegovog dijela. Sada kad vas pitao o podjelu, da li biste znali? Ili bilo koje svojstvo da navedem, da li biste znali gdje pripada? Znali biste, alhamdulillah. Volim? Teško. Evo za tebe pitanje. Evo za tebe pitanje. Lahko i jednostavno. Lahko i jednostavno. Molim? Nek pomogne, nek pomogne sam sebi. Dobro. Recimo, uh, svojstvo Allaha tebareke vata'ala Ar-Rahmanu ala uh, ar l'Arši steva. Milostivi iznad Arša se uzvisio. Je to potvrdno ili negirajuće? To je potvrđno, logično, dobro. Da li je to potvrđno svojstvo Allaha te bareke teala, vezano za njegovo biće ili za djelo? Ili za dijelo? Da ke to nije stavno svojstvo Allaha te bareke u teala. Da dakle, nije stavno svojstvo. Kao govor, recimo Allah svojstva Allaha te, Allah te bareke u da Allah govori. Wakallama Allah Musa taklima. Allah je sigurno sa Musaom razgovara. To je šta potvrđno svojstvo Međutim, Allah te bareke od tjela govori kada hoće i ono što on želi. Tako da je to svojstvo vezno za njegovo djelo. Je li jasno? a ah, i sad. Nije jasno. Iša bi će jasni. Poslije šajder se odsnimaju pa iša Allah više puta im, će jasno. Mika ne jasno, brate? Nadam se da je jasno. Kome je jasno? Nekdje mi ruku. Dobro, većina je. Ono što je ovdje bitno da zapamtimo jeste pravilo da potvrđujemo sve što je Allah sebi potvrdio i da negiramo sve ono što je Allah sebi negirao. A to neko na tome, neko stane na tome. Dobro. Zatim kaže Ibn Taymija, kaže "Aw bima wasafahu bihi Rasuluhu Muhammed sallallahu alejhi Kaže ili ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu ta'ala To je drugo pravilo. Dakle vjerovanje u sva svojstva Koji maga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme u u sunnetu, u sunnetu. kako vam je ovdje i napisan. Među kažu islamski učenjaci. Opis Allaha tebareke ve teala. Opis Allaha tebareke ve teala. Od strane Muhameda sallallahu alejhi ve selleme usunnetu može biti trojak ili se u tri vrste. Kaže prva vrsta jest rečima, govorom. Kaže druga vrsta dijelima i treća vrsta odobrenjem ili potvrdom. Šta to znači? Nekada Poslanik sallallahu alejhi ve u hadisima opiše Allah subhanahu wa ala svojim riječima. Ko će da mi navede neko svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala iz sunneta i sunneta gdje ga je Poslanik alejhi salatu ve selam opisao svojim riječima? Svojim riječima. Ahmed. Ika. A recimo, kako je došlo u hadis od Bukhari i i muslima. Kaže, jenzilu rabbuna ila sama i dunija. Kulle lejletin, hine jebka thulutu lejl Kaže, spušta se naš gospodar. Spušta se naš gospodar, kako njemu dolikuje. Ne ulazeti u kakvoću toga. Svake noći na zemaljsko nebo kada ostane njena zadnja trećina. I onda pita, imaliko traži oprost da mu oprostim? Ima li ko od me nešto traži da mu to dam? Pa je poslanika wasalam, opisao Allaha djela wa ala da se spušta svake noći u zadnjoj trećini u zadnjoj njenoj trećini na zemaljsko nebo. Dakle, to je opis Allaha te barake wa ta'ala čime? Riječima, govorom. Je li u redu? Ili, kaže poslanika Allaha djela wa ala Kaže, yadhaku rabbuna ila rajulejni, yaqtulu ahaduhuma l'akhar, kilahuma yadhul jenna. Kaže, Allah se smije, tako je duš u hadisu. Kaže, Allah se smije dvojici ljudi, ubije jedan drugoga, a oba uđu u jenna. Allah se smije, dakle, uh, osobina dhajik, smijan. Kaže, Allah se smije dvojici ljudi, jedan ubije drugoga, oba uđu u jenna. Ko su Oni? Kosovini. Ko zna kosova dvojica? Jeste, u borbi ne vjeri ku ubije muslimana, pa ovaj uđe u džennet, zatim ovaj primi islam, ode u borbu, preseli uđu u džennet. <laughs> Subhanallah. Dakle to je opis Allaha te bareke odatela kako govorom, govorom. Takođe imamo opis Allaha te bareke odatela djelo. Djelo. Zali neko neki primjer? Da Calle, Allah Allahu subhanahu wa ta'ala opisao Allaha dželle veala koji ukaza onaj nekoliko svojstvo svojim djelom. Dobro, to je govor. Govorom. Jer nije pokazao Poslanik alejhi salatu vesselam. Naведен je primjer. Alhamdulillah. Recimo Poslanik alejhi salatu vesselam na oprom haccu na danu arefata, kada je držao ljudima hutbu. Poslanik, ali i salatu wassalam, okrenuo se skupu i rekao, kaže, Ela kaže, dali sam dostavio? Dali sam dostavio? Dakle, poslanicu, Kur'an, objavu. Pa su mu rekli, dostavio si Allahov poslaniće. Dostavio si Allahov poslaniće. I dao si savjet, nasihat. Pa je Resul sallallahu sallam podigao prst uperem prema nebesima. Pa rekao, Allahum mešhad. Kaže, Allahu moj ti posvjedoči. Allahu moj ti posvjedoči. Šta razumijete iz ovog upiranja prsta poslanika, ali sad to prema nebesima? O uzvišenosti Allaha te tebara kema ta'ala. Dakle, svojstvo uzvišenosti. Je ured? Dakle, to je potvrda svojstva dijelo. Potvrda svojstva djelo. Također, treća vrsta potvrda odobrenjem. Dakle da neko navede neko svojstvo Allaha te bareke vote ala, a poslaniki sallatu ve selam to potvrdi, kao što je u poznatom hadisu koji bilježi imam Muslim, koji vi sigurno znate, poznat kao hadisul jarija. Kaže hadis Rabine Naime, nabudi se de Muavija ibn al-Hakim al-Sulami imao jednu robinu, dakle djevojčicu koja mu je čuvala stado kaže, jednog dana došao je vuk i polio jednu od njih kaže, pa se ona ljudio i udario je šamar, ošamario je međutim, nakon toga se pokajao i došao kod poslanika ali i salatu vasalam da ga pita za rešenje pa mu je rekao, Rasul sallallahu sallam kaže, dovedi je. dovedi tu djevojčicu kaže, pa je ona došla pa je rekao, Rasul sallallahu sallam kaže, ein Allah, kaže, gdje Allah kaže fis sema, kaže na nebesima, kaže u omen ana, kaže ko sam ja, kaže ente rasulullah, kaže ti si Allahov posanik, kaže a tiqha fa inneha mu'mine, kaže oslobodije, ona je vjernica. Tako da vidimo da je posanik, ali i salatu wasalam, potvrdio također svojstvo, uzvišenosti ovom hadisu, govorom ove, ove robinje. Jel ovo jasno, braću? I ovo su tri vrste, vrste, dakle, potvrde svojstava od strane poslanika alaih salatu u sunnetu. I vjerujemo u, u sva ova svojstva Allaha tabarake wa ta'ala kojim ga je opisao poslanika alaih salatu u sela. Je jasno o drugo pravilo? Nadam se da je jasno. I treće pravilo s kojim ćemo završiti predavanje jeste neuplitanje razuma u poglavlje o Allahovim tabarake wa ta'ala svojstvima Te ograničavanje samo na objavu, to jest Kur'an i sunnet. Dakle, u ovo poglavlje, poglavlje o Allahovim te barake u teala svojstvima, ne uplićemo naš razum, već se ograničavamo našta Samo na tekst, na objavu, na Kur'an i sunnet. Što znači da, ni, ni, da, da nije moguće, odnosno nije ispravno da ti izmisliš od sebe neko svojstvo ili nije ispravno da ti od sebe ne giraš neko svojstvo koje je Allah sebi potvrdi zašto? zato što se u poglavlju o Allahovim tebara kevo teala svojstvima ograničamo našta na objavu i tu razum nema uplita zašto nema uplita? kaže iz tri razloga kaže prvo zato što je poglavlje o Allahovim tebara kevo teala svojstvima poglavlje od gaiba od neviđenog je u redu kako je pravilo islama kada se govori o gajib stvarima kako je pravilo da se o tome ne polemiše već se privata tekst onako kako je došao, je tako ili nije? recimo kada Allah te tebareke odnosno poslanika ili sviat sam. u sunnetu govori o kaburskom azabu i patnji, je to gajib privatamo li to privatamo i ne uprićamo razum u to iako bi razum volio da se upliče u to. Kada govorimo o džennetu i džehennemu, o polaganju računa, jel prihvatamo ili polemišemo? Prihvatamo. Razum, nema uplita u to. I tako je sa svim stvarima akide. Dakle, islamskog vjerovanja. Islamsko vjerovanje je poglavlja gaiba. I zato, vraćo, u poglavlju gaiba i akidi nema ičtihada. Znate šta je ičtihad? Molim? Jeste. Dakle, ištihad je da e, islamski učenjak na osnovu određenog ajta ili hadisa dođe do nekog šarijatskog rješenja. To je ištihad. Dakle, svojim naporom ištihadom dođe do nekakvog zaključka. U akidi, u vjerovanju nema ištihada. Dakle, u gajib stvarima nema ištihada. Zašto? Zato što tu se baziramo i oslanjamo samo na tekst. Na tekst. Što se tiče stvari fiqha, tu imamo ištihada i nema nikakvog problema da jedan razumije ovako a drugi razumije a razumije ovako međutim u stvarima akide nema upritanja upritanja razuma drugi razlog zašto je to zabranjeno kaže zbog ograničenosti ljudskog razuma da li prihvatamo da je ljudski razum savršen ili ograničen i krnjal ograničen i krnjal dakle nije savršen, jel tako tak šta više Razum nije u da dokući stvari koje su njemu bliske. Recimo duša. Recimo duša. Svi posjedujemo dušu. Ili ima neko bezduša ovdje? Svi imamo dušu. I naprotiv imate ljude koji se kunu dušom. Kao je dušem? Moja duša je čista. Molim? Dao dušom. Babovu dušu ili svoju dušu. Međutim, šta čovjek zna o toj duši? Bez koje je čovjek ne bi bio živim? I koja izlazi onog trenutka, kada čovjeku dođe smrt, pa se duša rastavi od tijela. Čovjek poznaje svoje tijelo. Ima mišiće, ne znam, bicep, sve ono, jel' tako? Ali šta znaš o duši? Kaže Allah te barak je otajala u Kur'anu i spominje tri vrste duše. Kaže nefsul lewame. Kaže duša koja sebe kori. Kako je tvoja? Ili moja? Ili njegova? Koje je boje? Visina, širina, težina? je Jel' nešto znaš o tome? Kaže, duša smirena. Kakva je ta duša? Kaže, duša koja naređuje na zlo. Kakva je to duša? Čija je to duša? Ja znamo nešto o tome? Zašto ne znamo? Zato što su to stvari hajba. Zato što su to stvari hajba. Dakle, čovjek svojim razumom nije ustavio da dokući stvari koje su u njemu. Ili pri njemu. I bez koji ne bi bio čovjek. Ali šta? Šta? Kad je u pitanju Allah, tabaraka wa ta'ala, veoma je spreman da polemiše o njegovim svojstvima. I nije ustajem da privati onako kako je došlo, bez uplitanja razuma u to. I zato mi kažemo šta se, mi'na wa ata'an. Čujem se i, čujem i pokoravam se. I nema uplitanja razuma u tim stvarima. Zato kada Allah, djela wa ala, spomene neko svojstvo, koje je naš razum, naš razum neće da privati. Da li trebamo koriti tekst Kur'ana ili svoj razum? razum? Svoj razum, subhanallah. Jer Allah tebareki wa ta'ala najbolje zna... Najbolje zna kojim jezikom će se obratiti ljudima. I šta treba da im kaže? I kako treba oni to da... Da svate? Zato nemoj koriti tekst, nego kori svoj razum koji je krna. Koji I treće, kaže, uplitanje razuma u Allahova svojstva uzrokuje jednu od četiri stvari uplitanje razuma u Allahova tebareke o teala svojstva, kao i u sve druge gaib stvari, nevidljive stvari za nas, tu nastaju problemi. Tu, tu su nastali svi problemi ummeta u akidi. Dakle, što su ljudi pokušali svojim razumom da dokuće neke stvari koje su izvan razine tog razuma. Nemoj Allaha djel'eva ala spuštat na razinu i vagu svoga mozga, jer nisi u to da uradiš. Nisi u stanju šta da? To uradiš. Prihvati tekst kakav jeste. Prihvati tekst kakav je došao kut kitabu i sudnetu i završio si posao. I tvoj razum tu prestaje. Zato, zato kaže se uplitanje razuma u Allahova svojstva neminovno dovodi do jedne od četiri stvari. Kaže prvo tahriv. Kaže da izmjeniš Allahovo svojstvo. da dakle, ka Allah je jedno svojstvo naveo sebi u Kur'an ti kaže ne po tim se ne misli to već se misli nešto drugo to je jedno kaže ili taotil šta je taotil to je nijekanje kaže ne nemoguće da Allah ima to svojstvo kaže Allah nema to zanijećeš svojstvo je jasno kaže ili tek jiv Allah sebe opiše određenim svojstvom kaže ne i čovjek ima isto svojstvo i čovjek ima da? Isto svojstvo. Ili ulaziš u kakvoću tog svojstva. Kažeš Allahovo svojstvo je takvo i tako. I četvrto temfil, poređenje. Kažeš Allahova svojstvo su kao svojstva Allahovih stvorenja. Dakle, upritanje razuma neminovno dovodi do jedne od ovih četiri stvari. I zato Ibnu Tejmija kaže šta? Bila tahrif. Kaže bez, bez čega? Bez izmjene. I bez nije kanja i bez takifa da te ulaženja u kakvoću i bez temthila odnosno poređenja sa stvorenjima ovim stvarima ove četiri stvari inshallahu te bareke taala detaljno ćemo govoriti u narednom dersu wallahu jalla wala ala masallallahu ala nabina muhammed wa jazakumullahu khaira يا لا قومي من نفوسي حانا قد درب السيفاني رواجت للموت سرا بين أحراش الظلام